Звільнивши один із кабелів від металевої оплітки, я, навіть не оголяючи дротів, приклав клемет тестера до першої ліпшої пари. За кілька секунд міні-комп'ютер, який мав автопідстройку до АТС, видав і номер телефону, і прізвище його власника.